Beția nu vă îmbătați de vin, aceasta este de străbălare. 5:18. 5 18. Nu te uita la vin când curge roș și face margaritare în pahar. El la lune ușor, dar pe urmă ca un șarpe mușcă și înțeapă ca un basilisc. Proverbe 23 cu 31. Luați seama să nu vi se îngreuieze inimile cu buibare de mâncare și băutură. Luca 21 cu 34. Cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. 1 Tesaloniceni 5 cu 7 Beția este icoana morții, Sfântul Ioan Gură de Aur. Beția este mama tuturor faptelor de rușine, sora iubirii de patim și naufragiul curăției, fericitul Augustin. Beția este mama curviei, Sfântul Ioan Gură de Aur. Beția prin sine este o tortură. Sfântul Ioan, gură de aur. Beția cea trupească face să se uite și cele cunoscute, pe când beția aceasta, Duhului Sfânt, dă cunoștință și de cele necunoscute. Sfântul Chiril al Ierusalimului. Cel bețiv este ca un mort în fața cuvântului. Clement Alexandrinul. Bețivul nu e vrednic să trăiască în societatea ființelor raționale, el s-ar cuveni să fie pus printre animale și să fie izgonit din societatea oamenilor. Sfântul Vasile cel Mare Bețivul este un mort viu, un duh rău de bunăvoia sa, o defăimare pentru tot neamul omenesc. Sfântul Ioan gurădeaur. de Aur Nimeni nu este atât de iubit de diavol ca acela ce petrece în beție, căci nimeni nu îi împlinește astfel voia lui ca un bețiv. Sfântul Tihon Lot, convins că fiicele lui s au îmbătat de vin, s-a aprins de pofta trupului și diavolul l-a atras ușor, spre desfrânare. Sfântul Isidor Pelusiotul Băutura de vin nici să nu miroase tinerețea, ca nu cumva prin focul ei să ardă plăcerea duhovnicească. Marcu Ascetul Cei ce se îmbată, ce sunt altceva decât niște idoli păgâni? Ochi au și nu văd, urechi au și nu aud, Sfântul Vasile cel Mare. Trebuie să vă feriți de beție ca și de o travă, căci amândouă trag către moarte. Clement Alexandrinul Nu te îndulci de vin și nu te va ademeni trupul, Ava Evagrie. Când un om e condus de vin, e asemenea cailor, conduși fără frâu, Sfântul Vasile cel Mare. Ceea ce nu îndrăznește să facă cel treaz, face cel biat, Sfântul Tihon. Nu este bine să turnăm băutura cea mai aprinsă, adică vinul, tocmai în vârsta cea mai clocotitoare, cum ai turna un foc peste altul. Din el se nasc pofte sălbatice, dorința prinzătoare și deprinderi lunecătoare. Clement Alexandrinul Vinul este de la Dumnezeu, beția este de la diavol. Spântul Ioan gură de aur Nu vinul este vinovat, ci cel care nu cunoaște măsura lui, Sfântul Ioan Gură de Aur. Nu disprețui vinul, ci disprețuiește beția, Sfântul Ioan Gură de Aur. Fumul alungă albinele, iar băutura alungă darurile Duhului, Sfântul Vasile cel Mare. Inima se înneacă de multă băutură. Iar cârmaciul, mintea omenească, rătăcește pe valul beției care la apasă și, ieșind în largul mării, e bântuit de întunericul furtunii, căci s-a depărtat de limanul adevărului, până ce, lovindu-se de stângele din adânc, se nimicește singur. Clement Alexandrinul Bețivul are de suferit aceleași patim ca și cel îndrăcit. Cine trăiește în beția căzut sub tirania satanei, Sfântul Ioan, gură de aur. Băutura cea firească și nevătămătoare trebuincioasă celor însetați este apa, Clement Alexandrinul. Necazul nu se scurge odată cu vinul, ci din potrivă, în suflet se străcoară un nou rău, beția, Sfântul Vasile cel Mare. Pornirea către vin e pierzătoare și poate să te veștejească. Clement Alexandrinul, pedagogul șapte. Sub numele beției eu nu înțeleg numai beția de vin, ci și aceea venită din grijile lumești. Sfântul Ioan Gură de Aur Beția este mama tristeții, harul diavolului. Beția seamănă cu somnul morții. Ea aduce boli, dureri de cap, uitare și este icoana morții. Sfântul Ioan gură de aur Beția este ca un demon care intră în viața omului cu voia lui și chiar din pricina aceasta îl muncește amarnic, ducându-l la cea din urmă cădere, Sfântul Vasile cel Mare. Beția este mama răutății și brășmașa virtuții. Sfântul Vasile cel Mare Bețivii sunt atât de pierduți în patima lor, care îi poartă ca niște valuri pe mare înfuriată a vieții, încât ei nu caută un liman și un loc de refugiu. Sfântul Vasile cel Mare Setea de vin nu se vindecă ușor, ci ea crește tot mai mult, căci focul care se aprinde în trupul bețivului aprinde dorință și mai mare după băutură. Sfântul Vasile cel Mare 200. Postirea să fie leac tămăduitor al beției, psalmul să înlocuiască cântecul de rușine. Sfântul Vasile cel Mare Unde este beția, acolo este și desprânarea, unde sunt măscările și vorbele urâcioase, acolo este și diavolul, Sfântul Ioan Gură de Aur. Bețivul are de suferit aceleași patie mică și cel îndrăcit. El, de asemenea, se clatină, cade la pământ, zgâiește ochii și face spume la gură. Sfântul Ioan gură de aur Beția nu este numai cea de vin, ci și aceea care îi din toate relele omenești. Beția sufletului sunt bogăția, pofta de bani, amorul nebun după femei și toate păcatele. Sfântul Ioan gură de aur Nimeni nu s-a îmbătat de apă, pe nimeni nu l-a durut capul îngreuindu-se de apă, nimeni nu a avut trebuință de picioare străine viețuind împreună cu băutura de apă și nici de mâinile altuia să fie sprijinit. Sfântul Vasile cel Mare Apa e băutura ce se poate purta și ține bine mințile, vinul însă tulbură mintea. Sfântul Grigorie, teologul Voiești să bei? Îți izvorăște apa pahar pururi curgător, băutură neîmpărtășită de beție, bucurie neclătinată. Sfântul Grigorie, teologul Băutura tâmpește trezia și puterea sufletului, întunecă mintea și slăbește trupul. Teofilact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 Streche și nebunie cuprind întreaga ființă. Sfântul Ștefan cel Mare Pedeapsa bețivilor este la fel cu anchinătorilor la idoli, Sfântul Vasile cel Mare. Vinul înroșește fața, dar înnegrește sufletul, înveselește trupul, dar întristează duhul. Iacob al antiochiei.